A KIVONULÁS KÖNYVE Az első fejezet Ezek Izrael fiainak nevei, akik Jákobbal együtt bementek Egyiptomba. Mindegyikük a házával együtt ment be. Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Iszakár, Zebulon és Benjamin, Dán és Neftali, Gád és Áser. Azon lelkek száma tehát, akik Jákob ágyékából származtak, hetven volt. József pedig Egyiptomban volt. Miután meghalt ő és minden testvére, és az az egész rokonság, Izrael fiai növekedtek, és nyüzsögve megsokasodtak, és nagyon megerősödve betöltötték a földet. Időközben új király támadt Egyiptom fölött, aki nem ismerte Józsefet, és szólt a népéhez, Íme, Izrael fiainak népe számos és erősebb nálunk. Jöjjetek, okosan bánjunk vele, nehogy megsokasodjék. És ha háború támad ellenünk, ellenségeinkhez csatlakozzék, és legyőzve minket kivonuljon a földről. Így tehát munkafelügyelőket állított föléjük, hogy terhekkel sanyargassák őket. És raktárvárosokat építettek a fáraónak, Pítomot és Ramzeszt. De minél jobban elnyomták őket, annál inkább sokasodtak és növekedtek. És megfélemlítették Izrael fiait az egyiptomiak, és rabszolgaságba kényszerítették őket, és megkeserítették az életüket az agyagfeldolgozás és téglavetés kemény munkájával és mindenféle földmunkával. Mondta pedig Egyiptom királya a Héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták. Amikor a Héber asszonyok mellett segítkeztek, és eljön a szülés ideje, ha fiú születik, öljétek meg, a leány, hagyjátok életben. A bábák azonban félték az Istent, és nem cselekedtek az egyiptomi király parancsa szerint, és megtartották a fiúkat. Amikor a király magához kérette őket, szólt, Micsoda dolog ez, amit tenni akartok, hogy életben hagytátok a fiúkat? Ők válaszolták: A héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak asszonyai. Ők ugyanis erősek, és mielőtt odaérünk hozzájuk, megszülnek. Jót tette hát Isten a bábákkal, és a nép növekedett és nagyon megerősödött. És mivel a bábák félték Istent, Házat épített nekik. Megparancsolta tehát a fáraó egész népének mondván, Ha fiú születik, vessétek a folyóba, ha leány, tartsátok meg.